Та варто було з'явитися Чарльзу, і як вона залишала всі справи. Він же веселив її, розважав, повільно навчаючи тому, від чого вона відвикла, живучи в глушині. Але ні він, ні принцеса більше й словом не згадали про те, що сталося в кімнаті Чарльза. Для обох це була заборонена тема. Мері скаржилась Брендону. «Моя Гілфорд відмовилась супроводжувати мене до двору. Для мене це удар, я ж так звикла до неї. А вона все повторює, що я вже досить освічений такій дорослій принцесі непотрібного вернантка, вважаючи, що сама вона вже жінка літня, що їй не місце при блискучому дворі Генріха Тюдора. Мех хоче виїхати у свій кенський замок, зайнятися справами маєтко». Але ж я знаю, що вона їде з Джонатаном Холом. Брендон намагався її втішити, переконував, що тепер про ній будуть найблискучіші леді двору. Гідна й послужлива Люсінда Моубрей, Мері Болейн, яка знає всі тонкощі етикету, розумниця на Нетта Дакер і нарешті вірна Джейн Попінкорд. Мері ледь посміхалась. Так, Джейн їде зі мною. Леді Гілфорд колись дуже упереджено до неї ставилася, а потім навіть полюбила. Каже, що Джейн віддана мені, а відданість варто цінувати. А Джейн заради мене навіть відмовилася від шлюбу з Бобом Пейкоком, хоча він дуже багатий і кохає її. Брендон у захоплювався цим кроком відданої Фреліни, подумки ж відзначив, що розуміє відмову міс Попінкорт. Вона була придворною дамою і не могла не знати, яка блискуча перспектива відкриється перед нею, якщо вона стане на персницю принцеси. Це куди вишніше, ніж бути дружиною торговця з Іпсвича. До того ж Джейн може ще сподіватися знову завоювати короля і піднятися при дворі. Так він добре розумів мотиви Джейн. Що ж до нього самого, то придворне життя було всім, що він зараз потребував. І він намагався захопити Мері тією новою долею, яка чекає на неї при дворі. Дякувати Богу, вона більше не наполягала, щоб він розповів їй, за кого її хочуть віддати заміж. Мері слухала його зацікавлено й уважно, але іноді її охоплював смуток. І вона дивувала його, говорячи, що їй бракуватиме Хоглі, що вона любить ці місця. Вона раптом усвідомила, що звикла до цього життя і до своєї волі. Звикла блукати зеленими луками, сидіти з вудкою біля рову, жити безтурботним і простим життям серед цих милих людей. Зітхаючи, вона вкладала руку в його долоню і раптом кидала швидкий загадковий погляд з-під напівопущених вій, від якого Брендону ставало жарко. Часом Мері діяла на нього, як келих шампанського. У ньому, немов, щось спалахувало і згасало під впливом розуму і обережності. Просто крихітка була по-диявольськи звабна і кокетлива. До того ж, і йому це було прикро, свої чари вона випробовувала не тільки на ньому. Вона просто звела з розуму Гаррі Гілфорда, загравала з болейном. А ці її дві тіні, Гемфрі та Елайджа, часом Брендон мало не ровнував її. І якщо з Гемфрі, досить заповзятим, щоб попроситися у почат шталмейстера двору, Брендон зміг знайти спільну мову, то з цим, як його величали гусеням Елайджею, він нічого не міг діяти. Той, здавалося, тільки й жив поглядами мері. А тут ще й сама принцеса заявила, що хоче включити його у свій почет, не бажаючи з ним розлучатися. Брендон був проти. Цей хлопець насмішить увесь двір сільською незграбністю і може скомпроментувати її високість своїми закоханими поглядами. Мері дивилася на Брендона з наївним кокетством. «Та чи не ревнуєте ви мене, Чарльзи? Стільки запалу, гіркоти!» У день їхнього від'їзду Мері розплакалась, дивлячись на стіни, холі, що з кожною хвилиною віддалялися, та вже незабаром витерла сльози, почала жваво спілкуватися зі своїми жінками, загадувати загадки, навіть наспівувала щось, намагаючись підіграти собі на лютні. Потім принцеса звеліла підвести коня. Її високості закуртіло їхати верхи, і неодмінно, на чолі кавалькади, Поруч з Чарльзом Брендоном. Почет багатозначно перезирався, киваючи один одному в їхній бік. Усі вже звернули увагу на те, що принцеса віддає перевагу шталмейстеру. Чарльз сам не помітив, як мимоволі переступив через якісь умовності ще в хоглі. Але він усіляко намагався виправдати себе, адже він у фаворів Тюдорів з мері зростав як із з сестрою, завжди був близький з нею, та й зрештою, хіба він не зобов'язаний розважати її. Та все ж він стримував себе, пам'ятаючи, що в нього є й серйозна тема для розмови. Про зниклі гроші на її утримання, наприклад, і про те, що їй не слід скаржитись на бідність у хоглі братові. Але щойно він зачепив це питання, обличчя принцеси спохмурніло. «У мене було тільки сто чоловік штату, та й то половина з них розбіглися», – тихо мовила вона. «Я жила на мізерні подачки. Ми не дозволяли собі з'їдати більше, ніж на два фунти на тиждень, і трохи більше витрачали на дрова й свічки». Я ходила у штопаних сукнях і не могла собі дозволити приймати гостей. А я ж Тюдор, сестра короля. Моєму брату має бути соромно за те, що він так повівся зі мною. У Брендона защеміло серце. Його почав палити сором. Він лаяв себе останніми словами і майже шкодував, що не в силах вимовити їх у голос. І в той же час він розумів, що потрібно якось викрутитися, відвести від себе загрозу, збрехати їй. Тому Чарльз перевів розмову на Генріха, звів усе до витрат, які королю довелося робити заради військової кампанії. Згадайте ще бенкети й турніри, які він улаштовує при дворі, і про які мені ви стільки розповідали. «Ви зможете взяти в них участь, і блиск, яким оточить вас король, відплатить у стократ за те, що ви пережили в Хоглі». Мері мовчала. «У Хоглі я була щаслива, підкинула вона голову. А головне, я навчилася покладатися на власні сили, і зможу вистояти перед Генріхом». Брендом жахався цих слів, більше того, вважав їх мало не святотатством. Нехай він і знав усі таємниці слабкості Генріха, але для нього брат цього упертого дівчиська завжди був насамперед його величністю королем Англії, людиною, наділеною необмеженою владою. І він поспішив застерегти мері.